Capitolul 14. A preda pentru adevăr. Introducere Da, ești binecuvântat. În lumea aceasta însă lucrul acesta nu îl cunoști, dar ai mijloacele să-l înveți și să-l vezi cu claritate. Spiritul Sfânt folosește logica la fel de ușor și de bine ca eul, atâta doar că propriile lui concluzii nu sunt demente. El o apucă tocmai în direcția opusă, indicând cerul cu aceeași claritate cu care eul indică întunericul și moartea. Am urmărit o mare parte din logica eului și am văzut concluziile logice. Văzându-le, ne-am dat seama că nu pot fi văzute decât în iluzii, căci numai acolo pare să se vadă clar aparenta lor claritate. Să le lăsăm acum și să urmărim logica simplă cu care predă Spiritul Sfânt simplele concluzii ce vorbesc pentru adevăr și numai pentru adevăr. Condițiile învățării dacă ești binecuvântat și nu o cunoști, ai nevoie să înveți că precis trebuie să fii. Cunoașterea nu se predă, dar condițiile ei trebuie dobândite, căci tocmai ele au fost abandonate. Poți învăța să binecuvântezi și nu poți da ce nu ai. Atunci, dacă oferi binecuvântare, precis ți s-a oferit ție mai întâi și precis ai acceptat-o ca ata, căci cum ai putea să o dai altfel? Iată de ce miracolele îți oferă ție, dovada că ești binecuvântat. Dacă tot ce oferi e iertare de plină, înseamnă că te-ai desprins de vinovăție, acceptând dispășirea pentru tine și învățând că ești nevinovat. Cum ai putea să înveți ce s-a făcut pentru tine fără știrea ta, altfel decât făcând ce ar trebui să faci în cazul în care chiar că s-a făcut pentru tine? Într-o lume făcută din negare și fără direcție, e nevoie de o dovadă indirectă a adevărului. Vei percepe nevoia acestui lucru dacă îți dai seama că negarea este decizia de a nu cunoaște. Logica lumii trebuie de aceea să ducă la nimic, căci obiectivul ei este nimicul. Dacă te hotără să ai și să dai și să nu fii decât un vis, precis să-ți gândurile spre uitare. Iar dacă ai și dai și ești totul și toate acestea au fost negate... Sistemul tău de gândire e închis și separat total de adevăr. Lumea aceasta e dementă, nu subaprecia proporțiile demenției ei. Nu e sferă a percepției tale care să nu fi fost atinsă de ea, iar visul tău îți este sacru. Iată de ce Dumnezeu a pus Spiritul Sfânt în tine unde tu ai pus visul. Vederea e îndreptată întotdeauna în afară. Dacă gândurile tale ar fi întru totul de la tine, sistemul de gândire pe care l-ai făcut ar fi de-a de întunecat. Gândurile pe care le proiectează sau le extinde mintea Fiului lui Dumnezeu au toate puterea pe care le-o dă El. Gândurile pe care le împărtășește cu Dumnezeu depășesc convingerile Lui, dar cele pe care le-a făcut El sunt convingerile Lui. Și tocmai pe acestea, nu adevărul, a ales să le apere și să le iubească. Ele nu se vor lua de la el, dar pot fi abandonate de el, căci sursa desfacerilor este în el. În lumea aceasta nimic nu-l poate învăța că logica lumii e total de mentă și nu duce la nimic. Dar, în cel ce a făcut această logică de mentă, există unul ce cunoaște că ea nu duce la nimic, pentru că el cunoaște totul. Orice direcție ce te-ar conduce, unde nu te conduce Spiritul Sfânt, nu duce nicăieri. Orice lucru pe care îl cunoaște El ca adevărat și tu îl negi, ți-l ai negație, El trebuind atunci să te învețe să nu îl negi. Desfacerea e indirectă, exact ca facerea. Ai fost creat doar să creezi, nici să faci și, și nici să vezi. Ele sunt doar expresii indirecte ale voinței de a trăi, blocată de capriciosul și nesfântul moft al morții și al omorului pe care tatăl tău nu îl împărtășește cu tine. Ți-ai dat sarcina de a împărtăși ce nu poate fi împărtășit. Și cât crezi că e posibil să înveți să faci așa ceva, nu crezi tot ce e posibil să înveți să faci. De aceea, Spiritul Sfânt trebuie să-și înceapă predarea, arătându-și ce niciodată n-ai putea să înveți. Mesajul lui nu este indirect, dar el trebuie să introducă simplul adevăr într-un sistem de gândire devenit atât de sucit și de complex, încât nu poți să vezi că nu înseamnă nimic. El privește pur și simplu temelia lui și o respinge, dar tu, care nu poți să desfaci pe care l ai făcut nici să scapi de povara grea a opacității sale ce apasă asupra minții tale, nu poți să vezi prin el. Te amăgește pentru că ai ales să te amăgești. Cei ce aleg să fie amăgiți vor ataca abordările directe pentru că ele par să amenințe amăgirea și să i dea o lovitură. Studentul fericit Spiritul Sfânt are nevoie de un student fericit, în care misiunea lui să se poată realiza în mod fericit. Tu, care te-ai dedicat cu fermitate nefericirii, trebuie să recunoști mai întâi că ești nefericit, nu fericit. Spiritul Sfânt nu te poate învăța fără acest contrast, căci ești convins că nefericirea este fericire. Convingerea aceasta te-a derutat atât de mult încât ai încercat să înveți să faci ce nu poți face niciodată, crezând că dacă nu înveți asta, nu vei fi fericit. Nu-ți dai seama că temelia care stă la baza acestui prea bizar obiectiv al învățării tale nu înseamnă absolut nimic. Și totuși, pentru tine, poate încă are sens. Ai credință în nimic și vei găsi comoara pe care o cauți, dar vei adăuga încă o povară la mintea ta deja împovărată. Vei crede că nimicul e ceva de preț și îl vei prețui. Un ciop de sticlă, un fir de praf, un trup sau un război e tot una pentru tine, căci dacă prețuiești un singur lucru făcut din nimic, vei crede că nimicul poate fi prețios și că poți să înveți cum să faci adevărat neadevărul. Spiritul Sfânt, văzând unde ești, dar cunoscând că ești altundeva, își începe lecția de simplitate cu învățătura fundamentală că adevărul e adevărat e cea mai grea lecție pe care o vei învăța vreodată, fiind, la urma urmei, singura. Simplitatea e foarte dificilă pentru niște minți sucite. Gândește-te la toate distorsiunile pe care le-ai făcut din nimic, la toate formele și sentimentele, acțiunile și reacțiunile ciudate pe care le-ai țesut din el. Nimic nu ți e atât de străin ca simplu adevăr și nimic nu ești mai puțin dispus să asculți. Contrastul dintre ce e adevărat și ce nu este e cât se poate de evident, dar nu l vezi. Simplul și evidentul nu le sunt clare celor care vor să-și facă palate și străie împărătești din nimic, crezându-se împărați cu coroane de aur din ca Acestora. Spiritul Sfânt vede toate aceste lucruri și te învață pur și simplu că nu sunt adevărate. Studenților nefericiți care vor să își predea nimicul și să se amăgească apoi că nu este nimic, Spiritul Sfânt le spune liniștit și ferm. Adevărul e adevărat. Nimic altceva nu contează. Nimic altceva nu e real. Nimic altceva nu există. Lasă-mă să fac eu singura distinție pe care nu o poți face, dar pe care ai nevoie să o înveți. Credința ta nimic le amăgește. Oferă mie credința ta și o voi pune blând în sfântul loc al ei. Acolo nu vei găsi amăgire, ci numai simplul adevăr și pe acesta îl vei iubi pentru că îl vei înțelege. Ca tine, Spiritul Sfânt nu a făcut adevărul. Ca Dumnezeu, El știe că adevărul e adevărat. El aduce lumina adevărului în întuneric și o lasă să se răsfrângă asupra ta, iar frații tăi o văd cum se răsfrânge și dându-și seama că nu tu ai făcut această lumină, văd în tine mai mult decât vezi tu. Ei vor fi studenți fericiți ai lecției pe care le -o aduce această lumină pentru că învață eliberarea de nimic și de toate lucrările nimicului. Până nu le aduci lumina, nu vor considera ca nimic lanțurile grele ce par să îi lege de deznădejde și atunci vor vedea că lanțurile au dispărut și că nu au putut fi decât nimic. Iar tu vei vedea asta odată cu ei, deoarece ei ai învățat bucuria și eliberarea, vor deveni profesorii tăi de eliberare și de bucurie. Când învezi pe cineva că adevărul e adevărat, o înveși și tu odată cu el și înveți așa că tocmai ce a apărut cel mai greu a fost cel mai ușor. Învață să fii un student fericit. Nu vei învăța niciodată cum să faci totul din nimic. Realizează însă că acesta a fost obiectivul tău și recunoaște cât de stupid a fost. Bucură-te că a fost desfăcut, căci atunci când îl privești cu simplă onestitate, este desfăcut. Am spus mai înainte să nu te mulțumești cu nimic, căci ai crezut că nimicul te poate mulțumi. nu e așa. Dacă vrei să fii un student fericit, trebuie să i dai Spiritului Sfânt toate câte ai învățat, să le dezvețe pentru tine. Și apoi poți să începi să înveți lecțiile voioase care vor veni rapid pe temelia fermă că adevărul e adevărat, căci ce se clădește pe ea e adevărat, clădit pe adevăr. Universul învățării se va deschide înaintea ta în toată simplitatea lui plină de grație. Cu adevărul înainte nu te vei uita înapoi. Studentul fericit întrunește condițiile învățării în lumea aceasta după cum întrunește condițiile cunoașterii în împărăție. Toate acestea sunt în planul Spiritului Sfânt de a te elibera de trecut și de a deschide drumul libertății. Căci adevărul e adevărat. Poate fi sau poate să fi fost vreodată altceva? Această simplă lecție deține cheia întunecatei uși pe care o crezi zăvorâtă pentru totdeauna. Tu ai făcut ușa aceasta din nimic și dincolo de ea nu e nimic. Cheia nu e decât lumina care spulberă figurile și formele și fricile de nimic. Acceptă această cheie a libertății din mâinile lui Hristos care ți-o dă să îi te poți alătura la împlinirea Sfintei Sarcin de a aduce lumină, căci asemenea fraților tăi nu îți dai seama că lumina a sosit și te-a eliberat de somnul întunericului. Privește-ți frații în libertatea lor și învață de la ei cum e să scap de întuneric. Lumina din tine îi va trezi și nu te vor lăsa nici ei cuprins de somn. Viziunea lui Cristos se dă în chiar clipa în care o percepe aceasta. Unde totul e clar, totul e sfânt. Liniștea simplității sale e atât de irezistibilă încât îți vei da seama că e imposibil să negi simplul adevăr, că cealceva nu există. Dumnezeu e pretutinden și Fiul Lui e cu toate în el. Poate el să cânte bocetul de jale când lucrul acesta e adevărat? Decizia în favoarea nevinovăției Studentul fericit nu poate să se simtă vinovat în privința învățării. Asta e ceva atât de esențial pentru învățare încă nu trebuie uitat niciodată. Studentul lipsit de vinovăție învață ușor pentru că gândurile lui sunt libere, dar asta presupune recunoaștere că vinovăția conturbă nu mântuiește și că nu are absolut nicio funcție utilă. Poate că ești obișnuit să folosești nevinovăția doar ca să compensezi durerea vinovăției și nu o consideri ceva cu valoare în sine. Tu crezi că vinovăția și nevinovăția sunt valoroase amândouă, fiecare în parte reprezentând un mod de a scăpa de ceea ce nu îți oferă cealaltă. Nu o vrei pe nici care fără cealaltă, căci fără să le ai pe amândouă nu te consideri întreg și de aceea nu te consideri fericit. Dar ești întreg numai în starea de nevinovăție și numai în starea de nevinovăție poți fi fericit. Nu există niciun conflict aici. Dorința de vinovăție în orice fel, sub orice formă, te va face să pierzi aprecierea valorii nevinovăției tale și o va face să piară din ochii tăi. Nu există compromis pe care să îl poți face cu vinovăția și să scapi de durerea pe care o potolește numai nevinovăția. A învăța e tot una cu a trăi aici după cum a crea este tot una cu a fi în cer. De câte ori pare să te atragă durerea vinovăției, ține minte că dacă îi cedezi, decizi în defavoarea fericirii tale și nu vei învăța cum să fii fericit. Spuneți de aceea cu blândețe, dar și cu convingerea născută din iubirea lui Dumnezeu și a Fiului său, ce resimt voi și face manifest. Dacă sunt nevinovat, nu am de ce să mă tem. Aleg să-mi declar acceptarea ispășirii, nu respingerea ei. Vreau să-mi accept nevinovăția făcând-o manifestă și împărtășind-o. Să aduc fiului lui Dumnezeu pacea care vine de la tatăl său. În fiecare zi, ceas și minut, chiar și în fiecare secundă, decizii între răstignire și înviere, între eu și Spiritul Sfânt. Eul e decizia de a alege vinovăția, Spiritul Sfânt e decizia de a alege nevinovăția, puterea de decizie e tot ce ai. Opțiunile între care poți să te decizi sunt fixe, pentru că nu există alte opțiuni în afară de iluzie și adevăr, iar ele nu se suprapun pentru că sunt opuși și reconciliabili, care nu pot fi adevărați amândoi. Ești vinovat sau nevinovat, încătușat sau liber. Nefericit sau fericit Miracolul te învață că ai ales nevinovăția, libertatea și bucuria Nu e o cauză, ci un efect E rezultatul firesc al alegerii corecte Demonstrând fericirea ta care decurge în urma opțiunii de a fi liber de vinovăție Toți cei cărora le oferi vindecare, ți-o oferă la rândul lor Toți cei pe care îi ataci, țin la ei atacul și îl cultivă Făcându-ți din el o vină dacă o face sau nu o face, nu va conta. Vei crede că o face. E imposibil să oferi ce nu vrei fără această penalizare. Costul datului e primitul. Fie e o penalizare de pe urma cărei suferi, fie procurarea fericită a unei comori la care ții. Penalizări nu i se impută niciodată fiului lui Dumnezeu, decât de el însuși și lui însuși. Fiecare șansă care îi se dă să vindece e încă un prilej de a înlocui cu lumina și frica cu iubirea. Dacă o refuză, se leagă de întuneric, pentru că nu a ales să își elibereze fratele și să intre în lumină cu el. Înzestrând nimicul cu putere, el irosește veselul prilej de a învăța că nimicul nu are putere și nerisipind întunericul a ajuns să se teamă de întuneric și de lumină. Bucuria de a învăța că Întunericul nu are nicio putere asupra Fiului Lui Dumnezeu e lecția fericită pe care o predă Spiritul Sfânt și pe care ar vrea să o predai cu El. E bucuria Lui să o predea după cum va fi și a ta. Această simplă lecție se predă în felul următor, nevinovăția e invulnerabilitate. Așadar, făți invulnerabilitatea manifestă tuturor. Învață-l pe fiecare că orice ar încerca să ți facă, de plina ta libertate de credință că ți se poate face vreun rău, îi arată că e nevinovat. El nu îți poate face niciun rău, iar tu, refuzând să-l lasă creadă că îți poate, îl înveți că ispășirea pe care ai acceptat-o pentru tine însuți e și a lui. Nu e nimic de iertat. Nimeni nu îi poate face rău fiului lui Dumnezeu, vinovăția lui e întru totul fără cauză și fără cauză fiind, nu poate exista. Dumnezeu e singura cauză și vinovăția nu ține de el. Nu învăța pe nimeni că ți-a făcut vreun rău, căci dacă îl înveți pe altul, te înveți pe tine însuți că un lucru ce nu ține de Dumnezeu are puterea asupra ta. Lucrurile fără cauză nu pot exista. Nu le demonstra și nu încuraja credința în ele în nicio minte. Amintește-ți mereu că mintea e una, iar cauza e una și ea. Vei învăța comunicarea cu această unitate numai când vei învăța să negi ce e lipsit de cauză și să accepti cauza lui Dumnezeu ca fiind a ta. Puterea pe care a dat-o Dumnezeu Fiului este a lui și Fiul lui nu poate să vadă sau să aleagă să vadă altceva fără să își impună penalizarea vinovăției în locul întregii învățături fericite pe care i-ar oferi o bucuros Spiritul Sfânt. De câte ori alegi să iei decizii de unul singur, gândești distructiv și decizia va fi greșită. Îți va dăuna datorită noțiunii de decizie ce a dus la ea. Nu e adevărat că poți lua decizii de unul singur sau numai pentru tine. Niciun gând al Fiului lui Dumnezeu nu poate avea efecte separate sau izolate. Fie ce decizie se ia pentru întreaga fiime, e îndreptată înăuntru și în afară și influențează o constelație mai mare decât orice ți-ai imaginat vreodată. Cei ce acceptă ispășirea sunt invulnerabili, dar cei ce cred că sunt vinovați vor reacționa la vinovăție crezând o mântuire și nu vor refuza să o vadă și să devină părtași la ea. Ei cred că a spori vinovăția înseamnă a se proteja și nu vor isputi să înțeleagă simplul fapt că ce nu vor trebuie să le dăuneze căci nu cred că ce vor este bun, dar voia li s-a dat pentru că e sfântă și le va aduce tot ce le trebuie, venind la fel de firesc ca pacea ce nu cunoaște limite. Nu există lucruri de valoare cu care voia lor să nu îi poată înzestra, dar, din cauza că nu își înțeleg voia, Spiritul Sfânt o înțelege pentru ei și le dă ce vor, fără efort, fără încordare și fără imposibilă povară de a decide singur ce vor și ce le trebuie. Nu va trebui niciodată să iei decizii de unul singur. Nu ești lipsit de ajutor, un ajutor care cunoaște răspunsul. Oare vrei să te mulțumești cu puținul, tot ce îți poți oferi singur, când cel care îți dă totul, ți-l va oferi pur și simplu? El nu te va întreba niciodată ce ai făcut să meriți darul lui Dumnezeu. Nu ți spune așadar nici tu această întrebare. Acceptă-i răspunsul în schimb, că știe că meriți tot ce îți voiește Dumnezeu. Nu încerca să scap de darul Dumnezeu, pe care ți-l oferă atât de liber și de bucuros. Nu ți oferă decât ce i-a dat Dumnezeu pentru tine. Nu trebuie să decizi dacă îl meriți sau nu. Dumnezeu știe că îl meriți. Chiar vrei să negi adevărul deciziei lui Dumnezeu și să înlocuiești valoarea calmă și neglintită pe care o acordă fiului său cu jalnica ta apreciere de sine? Nimic nu poate zdruncina convingerea lui Dumnezeu de puritatea desăvârșită a creației sale, căci este de o puritate totală. Nu decide în de favoarea ei, căci fiind un lucru ce ține de el, trebuie să fie adevărată. Pacea să lășluiește în fiecare minte care acceptă liniștită planul stabilit de Dumnezeu pentru izbășirea ei, renunțând la propriul plan. Nu cunoști ce este mântuirea, căci nu o înțelegi. Nu lua nicio decizie privind ce e și unde e, ci întreabă-l totul pe Spiritul Sfânt și lasă toate deciziile pe seama blândelor lui sfaturi. Cel ce cunoaște planul dumnezeiesc pe care vrea Dumnezeu să-L urmezi, te poate învăța care e acesta. Numai înțelepciunea lui este în stare să te îndrume cum să-L urmezi. Fie ce decizie pe care o întreprins de unul singur, e doar un indiciu că vrei să definești ce este mântuirea și de ce anume vrei să fii mântuit. Spiritul Sfânt știe că toată mântuirea e debarasare de vinovăție, nu ai alt dușman și împotriva acestei distorsiuni ciudate a purității Fiului lui Dumnezeu, Spiritul Sfânt e singurul tău prieten. El e puternicul protector al inocenței ce te face liber și e decizia lui să desfacă tot ce îți ascunde inocența de mintea ta înseninată. Lasă-l așadar să fie singura călăuză pe care o vei urma spre mântuire. El știe drumul și te va conduce bucuros de-a lungul lui. Cu el nu vei putea să nu înveți că tot ce îți voiește Dumnezeu e voia ta. Fără călăuzirea lui vei crede că îl știi singur și vei decide în defavoarea păcii tale cu aceeași certitudine cu care ai decis că mântuirea se găsește doar în tine. Mântuirea ține de cel căruia Dumnezeu i-a dat-o pentru tine, el nu a uitat-o, nu l uita și el va lua fiecare decizie pentru tine, pentru mântuirea ta și pentru pacea lui Dumnezeu din tine. Nu căuta să estimezi valoarea fiului lui Dumnezeu pe care el l-a creat sfânt, căci a încerca așa ceva înseamnă a evalua tatăl și a judeca în favoarea lui. Și chiar că o să te simți vinovat pentru această nelegiuire închipuită pe care nimeni din lumea aceasta sau din cer nu ar putea să o comită. Spiritul Sfânt te învață pur și simplu că păcatul substituirii de sine pe tronul lui Dumnezeu nu e o sursă de vinovăție. Ce nu se poate întâmpla nu poate avea efecte de care să te temi. Fi liniștit în credința pusă în cel ce te iubește și vrea să te scoate din nebunie. Demența poate să fie opțiunea ta, dar nu este realitatea ta. Nu uita niciodată iubirea lui Dumnezeu care te-a ținut minte, căci e de-a dreptul imposibil să-și poată lăsa vreodată fiul să cadă din mintea iubitoare în care a fost creat și în care i s-a stabilit locașul de-a pururi în pace de plină. spune Spiritului Sfânt, decide tu în locul meu și s-a făcut, căci deciziile lui reflectă ce cunoaște despre tine Dumnezeu și în această lumină greșala de orice fel devine cu neputință. De ce te-ai zbate atât de frenetic să anticipezi tot ce nu cunoști când toată cunoașterea se află în spatele fiecărei decizii pe care o ia Spiritul Sfânt pentru tine? Învață ce sunt înțelepciunea și iubirea Lui și predă răspunsul Lui tuturor celor ce se zbate în întunerii, că decizi pentru ei și pentru tine. Cât de cuvincios e să decizi totul prin cel la căru iubire egală li se dă egal tuturor! El nu-ți lasă pe nimeni pe din afara ta și îți dă astfel ce e al tău, pentru că tatăl tău vrea să împărtășești ce e al tău cu el. În toate să fii condus de el și să nu reconsideri. Ai încredere că va răspunde repede, sigur și cu iubire pentru toți cei ce vor fi atinși de decizie în orice fel și vor fi atinși cu toții. Chiar vrei să îți asumi singur răspunderea pentru încercarea de a decide ce anume poate să le aducă numai bine tuturor? Știi tu așa ceva? Te-ai învățat cel mai nefirez lucru, să nu comunici cu creatorul tău, dar rămâi în strânsă comunicare cu el și cu tot ce e în el, după cum e și în tine. Dezvață-te de izolare cu ajutorul iubitoarei lui călăuziri și învață ce e comunicarea fericită pe care ai aruncat-o, dar pe care nu ai putut-o pierde. De câte ori nu ești sigur ce să faci, gândește-te la prezența lui în tine și spune doar așa. El mă conduce și cunoaște drumul pe care eu nu îl cunosc. El niciodată nu mă va opri de la ce vrea să învăț. Am încredere de aceea că îmi va comunica tot ce cunoaște pentru mine. Lasă-l apoi să te învețe liniștit cum să îți percepi nevinovăția care e deja acolo. Funcția pe care o ai în cadrul ispășirii când accepti nevinovăția unui frate, vei vedea ispășirea în el, căci proclamând-o în el, ți-o însușești și vei vedea ce ai căutat. Nu vei vedea în fratele tău simbolul strălucitor al nevinovăției sale cât timp continui să crezi că nu este în el. Nevinovăția lui e ispășirea ta, acorde-o și vei vedea adevărul lucrului pe care l-ai recunoscut. Dar, pentru a fi primit, adevărul trebuie în primul rând să fie oferit, chiar așa cum Dumnezeu l-a dat în primul rând fiului său. Primul nu înseamnă nimic în timp, dar primul în veșnicie e Dumnezeu Tatăl, care e primul și unul totodată. Dincolo de primul nu mai e niciunul, căci nu există o ordine nici al doilea sau al treilea și nimic în afară de primul. Tu, care ții de prima călăuză crea de el după asemănarea lui și partea lui, ești mai mult decât nevinovat. Starea de nevinovăție e singura condiție în care ce nu este a fost înlăturat din mintea dezordonată care a crezut că este. Iată starea singura pe care trebuie să o atingi cu Dumnezeu alături căci până nu o atingi vei continua să crezi că ești separat de el. Poate că îi poți simți prezența alături, dar nu poți să cunoști că ești una cu el. Asta nu e ceva ce poate fi predat. Învățarea se aplică numai condiției în care asta vine de la sine. Când vei lăsa să-ți fie desfăcut tot ce te-a făcut să nu vezi adevărul în prea ți minte și vei sta astfel în toate grația înaintea tatălui tău, el ți se va da după cum a făcut întotdeauna. Să se dea e tot ce cunoaște și toată cunoașterea deci, căci ce nu cunoaște el nu poate fi și de aceea nu poate fi dat. Nu cere să fie iertat, căci asta s-a realizat deja. Cere mai degrabă să înveți cum să ierți și să redai ce a fost din totdeauna neiertătoarei tale minți. Ispășirea devine reală și vizibilă pentru cei ce o folosesc. Pe pământ asta e singura funcție pe care o ai și trebuie să înveți că este tot ce vrei să înveți. Te vei simți vinovat până nu o înveți, căci în final, indiferent ce formă ea, vinovăția ta apare din neîndeplinirea funcției pe care o ai în mintea lui Dumnezeu cu toții ai tăi. Poți oare să scapi de vinovăția aceasta neîndeplinind funcția pe care o ai aici? Nu e nevoie să înțelegi creația ca să faci ce este de făcut înainte ca cunoașterea aceea să capete înțeles pentru tine. Dumnezeu nu dărâmă bariere și nici nu este cel ce le-a făcut. Când te desprinzi de ele, barierele dispar. Dumnezeu nu v-a ratat și nici nu a ratat vreodată în vreo privință. Decide că Dumnezeu are, dar tu nu ai dreptate în privința ta. El te-a creat din El, dar tot în El. Știe ce ești. Ține minte că nu există un al doilea raport cu El. De aceea nu poate să existe cineva fără sfințenia Lui, nici cineva nedemn de desăvârșit lui iubire. Nu rata funcția pe care o ai să iubești într-un loc lipsit de iubire făcut din întuneric și amăgire, căci așa se desfac întunericul și amăgirea. Nu te rata nici pe tine, ci oferă-vă, în schimb, lui Dumnezeu și ție, neprihănitul lui Fiu. Ca răspuns la acest mic dar de apreciere față de iubirea lui, Dumnezeu ți-l va da în schimbul darului tău pe al lui. Înainte de a lua orice decizii de unul singur, amintește-ți că ai decis în defavoarea funcției pe care o ai în cer și gândește-te apoi atent dacă vrei să iei aici decizii. Funcția pe care o ai aici e doar aceea de a decide să nu decizi ce vrei, care cunoaștere că nu știi. Și atunci cum poți decide ce să faci? Lasă toate deciziile în seama celui ce vorbește pentru Dumnezeu și pentru funcția ta cum o cunoaște El. Așa te va învăța să înlături povara îngrozitoare pe care l luat-o supra ta, neiubindu pe Fiul lui Dumnezeu și încercând să-L înveți vinovăție în loc de iubire. Renunță la această încercare frenetică și smintită ce te trișează de bucuria de a trăi cu Dumnezeul și tatăl tău și de a te trezi bucuros la iubirea și sfințenia sa, care se contopește să alcătuiască adevărul din tine, făcându-te una cu el. Când vei învăța cum să decizi cu Dumnezeu, toate deciziile vor deveni ușoare și firești ca răsuflarea. Nu vei depune niciun efort și vei fi îndrumat atât de ușor de parcă ai fi purtat pe o cărare liniștită vara. Numai propria ta voință pare să facă procesul de decizie dificil. Spiritul Sfânt nu va întârzia să-ți răspunde de fiecare dată când îl întrebi ce să faci. El știe. Și îți va spune și ție, iar apoi o va face pentru tine Tu, care ești obosit, vei vedea că în asta e ceva mai odihnitor decât somnul căș vinovăția poți să o duci cu tine în somn, dar nu și în asta Nu îl poți cunoaște pe Dumnezeu, a cărui voie e să l cunoști Decât dacă ești nevinovat, de aceea precis ești nevinovat dar, dacă nu accepti condițiile necesare pentru a-l cunoaște, l-ai negat și nu-l recunoști, deși e peste tot în jurul tău. El nu poate fi cunoscut fără fiul lui, a cărui nevinovăție e condiția pentru a-l cunoaște. A accepta că fiul lui e vinovat e o negare a tatălui atât de totală, încât cunoașterea devine imposibil de recunoscut chiar în mintea în care a pus-o Dumnezeu. De a-i asculta numai și de a învăța cât de imposibil este acest lucru, nu-i conferi atribute pe care le înțelegi, nu l-ai făcut tu și tot ce înțelegi nu ține nici de cum de el. Sarcina ta nu e să faci realitatea, ea este fără să o faci tu, dar nu și fără tine. Tu care ai încercat să te lepezi de ea și l-ai prețuit atât de puțin pe Dumnezeu, ascultă-mă vorbind pentru el și pentru tine. Nu poți să înțelegi ce mult te iubește tatăl tău, căci nu ai nicio paralelă în experiența lumii care să te ajute să înțelegi acest lucru. Nu există pe pământ nimic cu care să-l poți compara și nu îi se aseamănă nici câtuși de puțin nimic din ce ai simțit vreodată separat de el. Tu nu poți nici măcar să dai o binecuvântare cu perfectă blândețe. Cum să-l cunoști pe cel ce dă veșnic și nu știe decât să dea? Copiii cerului trăiesc în lumina binecuvântării tatălui lor, pentru că se știu nepăcătoși. Ispășirea s-a stabilit ca mijloc de a reda nevinovăția în minți care au negat-o, negându-și astfel cerul. Ispășirea te învață adevărata condiția fiului lui Dumnezeu. Nu te învață ce ești sau ce e tatăl tău. Spiritul Sfânt care ține minte aceste lucruri pentru tine te învață doar cum să înlături blocajele dintre tine și ce cunoști. Memoria lui este a ta. Dacă îți amintești ce ai făurit, nu îți aduce aminte de nimic. Amintirea realității e în el și de aceea în tine. Nevinovatul și vinovatul nu sunt în stare să se înțeleagă reciproc. Fiecare îl percepe pe celălalt asemănător sie însuși, făcându-i pe amândoi incapabil să comunice, pentru că fiecare îl vede pe celălalt diferit de felul în care se vede pe el. Dumnezeu îi poate comunica numai Spiritului Sfânt din mintea ta, pentru că numai El împărtășește cunoașterea ceea ce ești cu Dumnezeu. Și numai Spiritul Sfânt îi poate răspunde lui Dumnezeu pentru tine, și numai El cunoaște ce este Dumnezeu. Celelalte lucruri pe care le-ai pus în mintea ta nu pot să existe, că e în continuă comunicare cu mintea lui Dumnezeu nu a existat nici când. Comunicarea cu Dumnezeu e viață și nimic fără ea nu există. Cercul ispășirii Singura parte a minții tale care are realitate e partea care continuă să te lege de Dumnezeu. Vrei să se transforme toată într-un radios mesaj al iubirii lui Dumnezeu pe care să l împărtășești cu toți singuraticii care l-au negat? Dumnezeu face posibil acest lucru. Vrei să-i negi dorul de a fi cunoscut? Ți-e dor de el, după cum e dor și lui de tine. Dorul acesta e de-a pururi neschimbători. Acceptă atunci imobilul. Lasă în urmă lumea morții și întoarce-te liniștit în cer. Nu e nimic de valoare aici și totul e de valoare acolo. Ascultă Spiritul Sfânt și prin El pe Dumnezeu. El îți vorbește despre tine, ție. Nu există nicio vină în tine, căci Dumnezeu e binecuvântat în Fiul Său, după cum Fiul e binecuvântat în El. Fiecare are un rol special în ispășire, dar mesajul transmis fiecăruia e întotdeauna același. Fiul lui Dumnezeu e nevinovat. Fiecare predă mesajul diferit și îl învață diferit, dar până nu îl predă și nu îl învață, va suferi durerea vagii conștiențe că adevărata lui funcție rămâne neîndeplinită în el. Povara vinovăției este grea, dar Dumnezeu nu te vrea lega de ea. Planul dumnezeiesc pentru trezirea ta e tot atât de perfect pe cât e al tău de failibil. Nu știi ce faci, dar cel ce știe e cu tine. Blândețea lui este a ta și toată iubirea pe care o împărtășești cu Dumnezeu, el ți-o ține în păstrare. Nu vrea să te învețe decât cum să fii fericit. Fiu binecuvântat al unui tată pe deplin binecuvântător, bucuria a fost creată pentru tine. Cine îl poate condamna pe cel binecuvântat de Dumnezeu? În mintea lui Dumnezeu nu există nimic care să nu îi împărtășească inocența sclipitoare. Creația este extensia firească a desăvârșitei purități. Singura chemare pe care o ai aici este să te dedici cu disponibilitate activă negării vinovăției în toate formele ei. A acuza înseamnă a nu înțelege. Studenții fericiți ai ispășirii devin profesorii inocenței, care e dreptul tuturor celor creați de Dumnezeu. Nu le refuza cele cuvenite, căci nu i vei opri de la ele numai pe ei. Moștenirea împărăției e dreptul fiului lui Dumnezeu, care i s-a dat în momentul creației sale. Nu încerca să-i ofuri, căci vei cere vinovăție și o vei resimți. Ferește-i puritatea de fiecare gând ce vrea să-i ofure și să o țină departe de privirea lui. Adu inocența la lumină, care răspuns la chemarea ispășirii. Nu lăsa puritatea să rămână ascunsă niciodată, ci lasă să împrăștie vălurile grele de vinovăție în care Fiul lui Dumnezeu s-a ascuns de propria ei privire. Aici suntem uniți cu toții în ispășire. Nimic altceva nu ne poate uni în lumea aceasta. Așa se va stinge lumea separării și se va reda de plina comunicare dintre tată și fiu. Miracolul recunoaște nevinovăția care precis a fost negată din moment ce a produs nevoia vindecării. Nu te opri de la această recunoaștere bucuroasă că în ea stă speranța fericirii și a eliberării de orice fel de suferință. Există oare cineva care nu dorește să scape de durere? Poate că nu a învățat deocamdată cum să schimbe vinovăția cu inocența, nici cum să realizeze că numai prin acest schimb își poate însuși eliberarea de durere. Dar cei ce nu au reușit să învețe trebuie învățați, nu atacați. Ai ataca pe cei ce au nevoie să fie învățați înseamnă a nu reuși să înveți de la ei. Profesorii inocenței, fiecare în felul lui, s-au reunit prelându-și rolul în programa unificată a ispășirii. Nu există unitatea obiectivelor predării în afară de aceasta. Nu există conflict în această programă care are o singură țintă, indiferent cum e predată. Fiecare efort depus în numele ei e oferit în scopul exclusiv al liberării de vinovăție spre slava eternă a lui Dumnezeu și a creației sale. Și fiecare lecție ce trimite la asta trimite direct la cer și la pacea lui Dumnezeu. Nu există durere, nici încercare, nici frică pe care să nu le poată înfrânge predarea acestei lecții. Puterea lui Dumnezeu însuși sprijină predarea acestei lecții și îi garantează rezultatele nelimitate unește-s propriile eforturi la puterea ce nu poate da greș și duce îndoios la pace. Nimeni nu poate rămâne neatins de o lecție ca asta. Nu te vei vedea mai presus de puterea lui Dumnezeu dacă predai doar asta. Nu vei fi scutit de efectele acestei lecții prea sfinte care nu urmărește decât să redea ce e dreptul creației lui Dumnezeu. De la toți cărora le acorde liberarea de vinovăție, îți vei învăța inevitabil inocența. Cercul ispășirii nu are sfârșit și vei primi tot mai multă încredere din includerea ta Sigură încerc, cu toți cei pe care îi aduci să stea în siguranță și în pacea lui de săvârșită. Pace așadar tuturor celor ce devin profesori ai păcii, căci pacea e recunoașterea purității săvârșite din care nimeni nu e exclus. În acest cer sfânt sunt toți cei creați de Dumnezeu ca fiu al Său. Bucuria e atributul lui unificator, nimeni fiind lăsat pe din afară să îndure vinovăția de unul singur. Puterea lui Dumnezeu îi trage pe toți în îmbrățișarea sigură a iubirii și a unirii sale. Stai liniștit în acest cerc și atrage toate mințile torturate să ți se alăture în siguranța păcii și a sfințeniei sale. Rămâi cu mine în el ca profesor de ispășire, nu de vinovăție. Binecuvântat ești tu care predai cu mine." Puterea noastră nu vine de la noi, ci de la Tatăl nostru. În nevinovăție îl cunoaștem, după cum ne cunoaște și el nevinovați. Eu stau în acest cerc, chemându-te la pace. Predă pace cu mine și stai cu mine pe Pământ Sfânt. Amintește-ți pentru toți puterea pe care le-a dat-o Tatăl vostru. Nu crede că nu poți preda desăvârșita lui pace. Nu sta pe din afară, ci mi te alătură în cerc. Nu rata singurul scop la care te cheamă ce predau. Redăi lui Dumnezeu fiul așa cum l-a creat, învățându-l inocența lui. Răstignirea nu a avut niciun rol în ispășire, numai învierea a devenit rolul meu în ea. Acesta e simbolul eliberării de vinovăție prin nevinovăție. Pe cel pe care îl percepi vinovat îl vei răstigni, dar celui pe care îl vezi nevinovat îi vei da nevinovăție. Răstignirea e întotdeauna celul eului. El îi vede învinovați pe toți și, condamnându-i, vrea să ucidă. Spiritul Sfânt vede numai nevinovăție și cu blândețea lui vrea să-i libereze de toată frica și să restabilească domnia iubirii. Puterea iubirii stă în blândețea lui, care e dumnezeiască și de aceea nu poate nici să răstignească, nici să fie răstignită. Templul pe care îl refaci devine altarul tău, căci s-a reconstruit prin tine și tot ce îi dai lui Dumnezeu e al tău. Așa creează el și tot așa trebuie să refaci și tu. Pe toți pe care îi vezi, fie îi pui în cercul sfânt al ispășirii, fie îl lași pe din afară, judecându-i bun de răstignit sau de izbovit. Dacă îi aduci în cercul purității, vei rămâne cu ei acolo. Dacă îi lași pe din afară, li te vei alătura lor. Nu judeca decât în liniștea care nu vine de la tine. Refuză să accepti că cineva este lipsit de binecuvântarea ispășirii și adule-mi ea prin binecuvântarea ta. Sfințenia trebuie împărtășită, că stă tot ce o face sfântă. Vino bucuros în cercul sfânt și privește în pace pe toți cei ce se cred pe din afară. Nu alunga pe nimeni, căci aici este ce caută cu toții, la oaltă cu tine. Vino, hai să ne alăturăm lor în locul sfânt al păcii, care e pentru noi toți, uniți cu toții, în cauza păcii. Lumina comunicării. Călătoria pe care o întreprindem împreună este înlocuirea întunericului cu lumina, a ignoranței cu înțelegerea. Nimic din ce înțelegi nu e înfricoșător, numai în întuneric și în ignoranță percepi înspăimântătorul și te ferești de el, retrăgându-te și mai mult în întuneric. Și totuși, numai ce e ascuns poate îngrozi, nu prin ce e, ci prin ascunzimea de care dă dovadă. Obscurul e înfricoșător pentru că nu îi înțelegi semnificația. Dacă ai o ar fi clară și nu ai mai fi în întuneric. Nimic nu are o valoare ascunsă, căci lucrurile ascunse nu pot fi împărtășite și de aceea valoarea lor este necunoscută. Lucrurile ascunse sunt despărțite, dar valoarea stă întotdeauna într-o apreciere comună. Ce e tăinuit nu poate fi iubit și de aceea trebuie să înspăimânte. Lumina liniștită în care să lășluiești în tine Spiritul Sfânt e pur și simplu o deschidere perfectă, în care nimic nu se ascunde, și de aceea nimic nu înspăimântă. Atacul va ceda mereu în fața iubirii dacă i-a dus la iubire și nu-i ascuns de ea. Nu există întuneric pe care să nu îl împrăștie lumina iubirii decât dacă-i ascuns de binefacerea iubirii. Lucrul pe care îl ferești de iubire nu îi poate împărtăși puterea de vindecare pentru că l-ai desprins de ea și l-ai ținut în întuneric santinelele întunericului îl păzesc cu atenție și tu care ai făcut din nimic acești paznici a iluziei, te temi acum de ei Vrei să continui să acorzi putere imaginară acestor idei ciudate de siguranță? Ele nu sunt nici sigure, nici nesigure, nu protejează, nici nu atacă, nu fac absolut nimic, nefiind absolut nimic. Ele fiind păzitoarele întunericului și ale ignoranței, va trebui să apelez la ele numai pentru frică, pentru că tot ce ține în obscuritate este înfricoșător. Desprinde-te însă de ele și ce a fost înfricoșător nu va mai fi. Fără protecția obscurității rămâne numai lumina iubirii, căci numai ea are înțele și poate trăi în lumină. În rest, totul trebuie să dispară. Moartea cedează vieții pur și simplu pentru că distrugerea nu e adevărată. Lumina nevinovăției spulberă vinovăția pentru că atunci când sunt aduse la oaltă, adevărul uneia trebuie să facă deosebit de clară falsitatea opusului său. Nu ține vinovăția și nevinovăția despărțită una de cealaltă, căci credința că le poți avea pe amândouă e lipsită de înțeles. Ținându-le despărțite, nu ai făcut decât să le confunzi una cu cealaltă și să le pierzi înțelesul și de aceea nu ți dai seama că numai una are înțeles, cealaltă e un nonsens. Ai considera separarea un mijloc de sistare a comunicării cu tatăl tău. Spiritul Sfânt o reinterpretează ca mijloc de restabilire a lucrului pe care nu ai reușit să-l sistezi, dar ai reușit să-l pui în obscuritate. Toate lucrurile făcute de tine îi sunt de folos lui în vederea scopului său prea sfânt. El știe că nu e separat de Dumnezeu, dar percepe în mintea ta multe care te fac să crezi că ești separat. Pe toate acestea și nimic altceva vrea să le separe de tine. Vrea să te învețe cum să folosești în avantajul tău puterea de decizie pe care ai făcut-o în locul puterii de creație. Tu, care ai făcut-o pentru a te răstigni, trebuie să înveți de la el cum să o aplici sfintei cauze a refacerii. Tu, care vorbești în simboluri obscure și ocolite, nu înțelegi limba pe care ai făcut-o. Nu are înțeles că scopul ei nu e comunicarea, ci suminarea ei. Dacă scopul limbii e comunicarea, cum poate limba aceasta să însemne ceva? Dar până și acest efort ciudat și anormal de a comunica necomunicând, conține destulă iubire să o facă semnificativă dacă interpretul ei nu e cel ce a făcut-o. Tu care ai făcut-o nu exprim decât conflict de care Spiritul Sfânt vrea să te elibereze. Lasă pe seama lui ce vrei să comunici. El îți va interpreta totul cu desăvârșită claritate, că știe cu cine ești într-o comunicare. Nu știi ce spui și de aceea nu știi ce ți se spune, dar interpretul tău percepe înțelesul în limba ta străină. El nu va încerca să comunice ce nu are înțeles, dar va desprinde tot ce are înțeles, îndepărtând restul și oferind adevărata ta comunicare celor ce vor să comunice la fel de adevărat cu tine. Tu vorbești de limbi deodată, iar asta trebuie să ducă la neinteligibilitate, dar dacă una nu înseamnă nimic și cealaltă înseamnă totul, numai aceea e posibilă în scopul comunicării, cealaltă nu face decât să o perturbe. Funcția Spiritului Sfânt e întru totul comunicarea, el trebuie de aceea să înlăture orice perturbă comunicarea pentru a o reface, de aceea să nu-i acorzi nicio sursă de perturbare, căci el nu își va ataca santinelele. Adu-le însă la el și lasă-i blândețea să te învețe că în lumină nu sunt înfricoșătoare și că nu pot servi la paza ușilor întunecate în spatele cărora se ascunde cu grijă absolut nimic. Trebuie să deschidem toate ușile și să lăsăm lumina să se reverse înăuntru. Nu există camere ascunse în templul lui Dumnezeu. Porțile lui sunt larg deschise să îi întâmpine fiul. Nimeni nu poate să nu vină unde l-a chemat Dumnezeu dacă nu și închide singur ușa la întâmpinarea tatălui său. Împărtășirea percepției cu Spiritul Sfânt Ce vrei? Lumina sau întunericul? Cunoașterea sau ignoranța sunt ale tale, dar nu amândouă. Opușii trebuie reuniți, nu despărțiți, căci separarea lor e numai în mintea ta și sunt reconciliați prin unire ca tine. În unire tot ce nu e real trebuie să dispară, căci adevărul e unire. Așa cum întunericul dispare în lumină, tot așa și ignoranța se stinge când apare cunoașterea. Percepția este mijlocul prin care ignoranța e adusă la cunoaștere, dar percepția trebuie să fie lipsită de amăgire, căci devine altfel mesagerul ignoranței și nu un ajutor în căutarea adevărului. Căutarea adevărului nu e decât onesta căutare a tot ce perturba adevărul. Adevărul este. Nu poate fi nici pierdut, nici căutat, nici găsit. El este, indiferent unde ești, fiind în tine. Pentru tine însă el poate fi real sau fals, recunoscut sau nerecunoscut. Dacă îl ascunzi, îți devine ireal, pentru că l ai ascuns și te-ai înconjurat de frică. Su fiecare piatră unghiulară a fricii pe care ți-ai ridicat smintitul sistem de convingeri, stă ascuns adevărul. Dar nu poți să cunoști acest lucru căci ascunzând adevărul în frică, nu vezi niciun motiv să crezi că cu cât te uiți mai mult la frică, cu atât o vezi mai puțin și îți devine mai clar ceea ce încearcă să ascundă. Nu e posibil să convingi necunoscătorii că sunt cunoscători. Din punctul lor de vedere, nu e adevărat. Dar e adevărat pentru că Dumnezeu cunoaște acest lucru. E limpede că avem de-a face cu două puncte de vedere opuse privind ce sunt necunoscătorii. Pentru Dumnezeu, necunoașterea e imposibilă. Prin urmare, ea nu e un punct de vedere, ci o credință în ceva ce nu există. Necunoscătorii nu au decât această credință și prin ea se înșală în privința lor. Sau definite așa cum nu au fost creați. Creația lor nu a fost un punct de vedere, ci o certitudine. Incertitudinea adusă la certitudine nu păstrează nicio condamnare a realității. Am scos în evidență până acum aducerea nedezirabilului la dezirabil, ce nu vrei la ce vrei. Îți vei da seama că mântuirea trebuie să-ți parvină în acest fel dacă stai să te gândești ce e disociația. Disociația e un proces de gândire distorsionat, cu ajutorul căruia se mențin concomitent două sisteme de convingeri care nu pot coexista. Dacă sunt reunite, devine imposibil să fie acceptate amândouă, dar dacă unul e ținut în întuneric, ferit de celălalt, separarea lor pare să le țină vii pe amândouă și egale ca realitate. Unirea lor devine astfel sursa fricii, și dacă se întrunesc, unul dintre ele nu va putea să fie acceptat. Nu le poți avea pe amândouă căci se neagă reciproc. Separat, faptul acesta se pierde din vedere căci fiecare împarte într-un loc separat poate fi crezut cu fermitate. Reuneștele și faptul de plinei lor incompatibilități îți va fi evident numai decât. Unul va dispărea pentru că celălalt va fi văzut în același loc. Lumina nu poate intra în întuneric când o minte crede în întuneric și nu vrea să se desprindă de el. Adevărul nu luptă cu ignoranța și iubirea nu atacă frica. Ce nu are nevoie de protecție nu se apără. Apărarea e invenția ta. Dumnezeu nu o cunoaște. Spiritul Sfânt folosește mecanismele de apărare în folosul adevărului doar pentru că le-ai făcut împotriva acestuia. Felul în care le percepe el, potrivit scopului său, le schimbă pur și simplu într-o invitație adresată lucrului pe care l-ai atacat cu ele. Mijloacele de apărare, ca toate câte ai făurit, trebuie îndreptate cu blândețe spre binele tău, traduse de Spiritul Sfânt din mijloace de autodistrugere în mijloace de conservare și eliberare. Sarcina lui e colosală, dar puterea lui Dumnezeu este cu el. De aceea, pentru el este atât de ușoară încât s-a îndeplinit în clipa în care i s-a dat de îndeplinit pentru tine. Nu ți amâna revenirea la pace întrebându-te cum poate el să realizeze ceea cerut Dumnezeu. Lasă asta pe seama celui care știe nu ți se cere să împlinești sarcini colosale. Nu ți se cere să faci decât puținul pe care ți-l sugerează el, având doar atât de puțină încredere în el, cât e necesar să crezi că dacă ți-o cere el, o poți face. Vei vedea cât de ușor se poate îndeplini tot ce își cere. Spiritul Sfânt își cere doar un lucru, să-i aduci fiecare secret pe care l-ai zăvorât de el. deschide fiecare ușă și poftește să intre în întuneric și el împrăștie cu lumina lui. La cererea ta, el intră cu bucurie. Și aduce lumină în întuneric dacă îi faci întunericul accesibil, dar nu poate vedea ce îi ascunzi. El vede pentru tine și dacă nu privești cu el, nu poate să vadă. Viziunea lui Hristos nu e numai pentru el, ci pentru el cu tine. Adui așadar toate gândurile întunecate și secrete și privește-le cu el. El deține lumina, iar tu în tunericul. Ele nu pot coexista cât vă uitați amândoi la ele. Judecata lui trebuie să prevaleze și îți o va da când îți vei uni percepția cu a lui. Vederea efectuată împreună cu el e modul în care înveți să împărtășești cu el interpretarea percepției ce duce la cunoaștere. Nu poți să o vezi singur. Împărtășirea percepției cu cel pe care ți l-a dat Dumnezeu te învață cum să recunoști ce vezi. E recunoașterea faptului că niciunul dintre lucrurile pe care le vezi nu are înțeles de unul singur. Vederea efectuată împreună cu el îți va arăta că tot înțelesul, inclusiv al tău, nu e dobândit văzând dublu ci fuzionând totul cu blândețe într-un singur înțeles, într-un singur sentiment și într-un singur scop. Dumnezeu nu are un singur scop pe care îl împărtășește cu tine. Viziunea singulară pe care ți-o oferă Spiritul Sfânt îți va aduce în minte această unitate cu o claritate și o strălucire atât de intense încât nu vei putea dori pentru nimic în lume să nu accepti ce vrea Dumnezeu să ai. Privește-ți voia acceptând-o ca a sa, cu toată iubirea sa acceptată ca a ta, să îți fie toată cinstea prin el și prin el lui Dumnezeu. Sfântul loc de întâlnire În întuneric ai făcut obscură slava pe care ți-a dat-o Dumnezeu și puterea cu care și-a înzestrat fiul nevinovat. Toate acestea stau ascunse în fiecare loc întunecat, învăluit în vinovăție și în sumbra negarea inocenței. În spatele întunecatelor uși pe care le închis nu e nimic, pentru că nimic nu poate face obscur darul lui Dumnezeu. Închiderea ușilor e ceea ce perturbă recunoașterea puterii lui Dumnezeu ce strălucește în tine. Nu-ți alunga puterea din minte, ci lasă tot ce-ți ascunde Slava să fie adus la judecata Spiritului Sfânt unde să se și desfacă. Pe cine vrea să mântuiască el într-o slavă, e mântuit într-o ea. El i-a făgăduit Tatălui că prin el vei fi eliberat de micime într-o slavă, și e cât se poate de credincios făgăduinței făcute lui Dumnezeu, căci el împărtășește cu Dumnezeu făgăduința care i s-a dat să o împărtășească cu tine. El continuă să o împărtășească pentru tine și va înlocui tot ce făgăduiește altceva, mare sau mic, oricât de mult sau de puțin ar valora, cu singura făgăduință ce i s-a dat să o depună pe altarul tatălui tău și al fiului său. Fără fiul său niciun altar nu este închinat lui Dumnezeu și toate lucrurile aduse aici, care nu sunt la fel de demne de amândoi, vor fi înlocuite de daruri întru totul acceptabile tatălui și fiului poți oare să-i oferi lui Dumnezeu vinovăția? Nu poți atunci să-i oferi nici Fiului Său, căci nu sunt separați și darurile făcute unuia îi se oferă celuilalt. Nu-l cunoști pe Dumnezeu pentru că nu știi acest lucru, și totuși îl cunoști pe Dumnezeu și știi și acest lucru. Toate acestea sunt în siguranță în tine, unde strălucește Spiritul Sfânt. El nu strălucește în diviziune, ci în locul de întâlnire în care Dumnezeu unit cu Fiul Său îi vorbește Fiului Său prin El. Comunicarea între ce nu poate fi divizat, nu poate înceta. Sfântul loc de întâlnire al tatălui neseparat de fiu e în spiritul sfânt și în tine. Aici e de-a dreptul imposibilă perturbarea comunicării pe care Dumnezeu însuși o voiește cu fiul său. Continuă și neîntreruptă, iubirea se revarsă constant între tată și fiu după cum vor amândoi. Și așa și este. Nu-ți lăsa mintea să rătăcească pe culoare întunecate de parte de centrul luminii. Tu și fratele tău puteți alege să vă purtați pe drumuri greșite, dar puteți fi reuniți doar de călăuza desemnată pentru voi. El vă va duce negreșit acolo unde Dumnezeu și Fiul său vă așteaptă recunoașterea. Ei sunt uniți în a vădărui unitatea, înaintea căreia, toată separarea dispare. Unește-te cu ce ești. Nu te poți uni decât cu realitatea. Slava lui Dumnezeu și a Fiului Său îți aparțin cu adevărat. Ele nu au opus și nu îți poți acorda nimic altceva. Nu există substitut pentru adevăr, iar adevărul îți va limpezi acest lucru când vei fi adus în locul în care trebuie să te întâlnești cu adevărul, iar acolo trebuie să fii condus prin blânda înțelegere care nu te poate duce altundeva. Unde e Dumnezeu e și tu. Acesta este adevărul. Nimic nu poate preschimba în necunoaștere, recunoașterea pe care ți-a dat-o Dumnezeu. Tot ce a creat Dumnezeu își cunoaște creatorul, căci așa e înfăptuită creația de creator și de creațiile sale. În sfântul loc de întâlnire, tatăl se contopește cu creațiile sale și creațiile fiului său se contopesc cu ei. Există o singură legătură care îi unește pe toți, ținându-i în unitatea din care vine creația. Legătura cu care se unește tatăl, cu cei cărora le dă puterea de a crea, nu poate fi desfințată niciodată. Cerul însuși e unirea cu toată creația și cu singurul ei creator, iar cerul rămâne voia lui Dumnezeu în ce te privește. Cu excepția acestuia, nu pune alte daruri pe altarele tale, căci nimic nu poate coexista cu acesta. Aici micile tale prin nosuri se contopesc cu darul lui Dumnezeu și numai ce edem de tatăl va fi acceptat de către fiul căruia îi este și hrăzit. Cui Dumnezeu însuși se dă, Dumnezeu îi este dat. Micile tale daruri vor dispărea pe altar, unde e și l-a pus pe alt său. Reflexia Sfințeniei Ispășirea nu face sfânt. Sfânt ai fost creat. Ea nu face decât să aducă nesfințenia la sfințenie sau ce ai făcut din tine la ce ești. Aducerea iluziei la adevăr sau a euului la Dumnezeu este singura funcție a Spiritului Sfânt. Nu feri de tatăl tău ce ai făcut din tine, că ascunderea acestui lucru te-a costat cunoașterea lui și a ta. Cunoașterea este în siguranță, dar separat de ea, unde e siguranța ta? Facerea timpului pentru a înlocui veșnicia a stat în decizia de a nu fi cum ești, așa că adevărul a fost făcut trecut și prezentul a fost dedicat iluziei. Iar trecutul a fost schimbat și el și pus între acum și ce a fost dintotdeauna. Trecutul pe care ți-l amintești nu a fost nici când și nu reprezintă decât negarea a ce a fost dintotdeauna. Aducerea euului la Dumnezeu nu e decât aducerea greșelii la adevăr unde e corectată pentru că e opusul la ceea ce întâlnește. E desfăcută pentru că contradicția nu mai poate ține. Oarecât poate să țină contradicția când i s-a dezvăluit cu claritate caracterul imposibil? Ce dispare în lumina nu i-a atacat, ci dispare pur și simplu pentru că nu i-a adevărat. Diferite realități sunt lipsite de înțeles că și realitatea trebuie să fie una. Nu se poate schimba cu timpul, dispoziția sau întâmplarea. Caracterul ei neschimbător e cel ce o face reală, asta nu poate fi desfăcut. Desfacerea e pentru irealitate, iar această realitate îți va fi de ajuns. Fiind pur și simplu ce e, adevărul te eliberează de tot ce nu e adevăr. Ispășirea este atât de blândă încât nu trebuie decât să îi șoptești și toată puterea ei îți va sări în sprijin și în ajutor. Nu e slab cu Dumnezeu alături, dar fără El nu ești nimic. Ispășirea ți-l oferă pe Dumnezeu. Darul pe care l-ai refuzat, El îl ține în tine. Spiritul Sfânt ți-l ține acolo. Dumnezeu nu și-a părăsit altarul, deși cei ce-l venerează au pus pe altar alți Dumnezei. Templul continuă să fie sfânt, și prezența care se lășluiește în El e Sfințenia. În templu, sfințenia așteaptă liniștită revenirea celor ce o iubesc. Prezența știe că vor reveni la puritate și la grație. Grația lui Dumnezeu îi va face să intre cu blândețe și le va acoperi toată senzația durerii și a pierderii cu nepieritoare asigurare a iubirii tatălui lor. Acolo, o frică de moarte va fi înlocuită cu bucuria vieții, căci Dumnezeu e viață, iar locul lor este în viață. Viața e la fel de sfântă ca Sfințenia care a creat-o. Prezența Sfințenii trăiește în tot ce este viu, căci Sfințenia a creat viața și nu părăsește ce a creat să fie sfânt ca ea. În lumea aceasta poți deveni o glindă imaculată în care Sfințenia Creatorului tău se răsfrânge din tine la toți cei din jurul tău. Poți reflecta cerul aici, dar să nu ți întunece oglinda ce ține în ea reflexia lui Dumnezeu, nici o a chipurilor altor Dumnezei. Pământul poate să reflecte cerul sau iadul, Dumnezeu sau eul. Nu trebuie decât să lași oglinda curată și să ștergi toate chipurile întunecimii ascunse pe care le-ai desenat pe suprafața ei. Dumnezeu se va răsfrânge el însuși pe suprafața ei. Numai reflecția lui clară poate fi percepută pe suprafața ei. Reflecțiile se văd în lumină, în întuneric ele sunt obscure și înțelesul lor pare să stea mai degrabă în interpretări labile decât în ele înseși. Reflecția lui Dumnezeu nu are nevoie de interpretare, este clară. Șterge oglinda și nimeni nu va putea să nu înțeleagă mesajul care se răsfrânge din ceea ce oglinda le arată tuturor. E mesajul pe care Spiritul Sfânt îl prezintă glinzi ce e în fiecare. Și fiecare îl recunoaște că ce-a fost învățat care are nevoie de el, dar nu știe unde să se uite ca să îl găsească. l găsească. Lasă-l așadar să l vadă în tine și să îl împărtășească cu tine. Dacă ai putea să realizezi și o singură clipită, puterea de vindecare pe care o poate aduce lumii întregi, reflexia lui Dumnezeu strălucind în tine, ai arde de nerăbdare să ștergi oglinda minții tale să primești chipul sfințenii ce vindecă lumea. Chipul sfințeniei ce strălucește în mintea ta nu e obscur și nu se va schimba. Înțelesul ei pentru cei ce o văd nu e obscur, căci toată lumea îl percepe ca fiind același. Toți își aduc diferitele probleme la lumina ei vindecătoare și toate problemele lor găsesc acolo numai vindecare. Reacția sfințeniei la orice formă de greșeală e mereu aceeași. Nu există contradicție în ce suscită ea. Singura ei reacție e vindecarea, indiferent ce îi se aduce. Cei ce au învățat să ofere numai vindecare, datorită reflecției sfințeniei din ei, sunt în sfârșit gata pentru cer. Acolo, sfințenia nu e o reflecție, ci condiția efectivă a ceea ce nu le-a fost decât reflectat aici. Dumnezeu nu e un chip, iar creațiile lui, ca partea lui, îl cuprind în adevăr. Ele nu numai că reflectă adevărul, dar și sunt adevărul. EGALITATEA MIRACOLELOR când nu mai rămâne nicio percepție între Dumnezeu și creațiile lui sau între copiii lui și ai lor, cunoașterea creației trebuie să se continue la nesfârșit. Reflecțiile pe care le accepți în oglinda minții tale în timp nu fac decât să apropie sau să depărteze veșnicia. Dar veșnicia însă depășește timpul tot. Închide-te în afara lui și atinge-o cu ajutorul reflexiei pe care o are ea în tine și trece vei din timp în sfințenie cu aceeași certitudine cu care reflexia sfințeniei face apel la toți să se lepe de total de vinovăție. Reflectă aici pacea cerului și du-la cer lumea aceasta, căci reflexia adevărului îi trage pe toți la adevăr, iar ei, intrând în el, lasă în urmă toate reflecțiile. În cer, realitatea e împărtășită și nu reflectată. Împărtășindu-i reflexia aici, adevărul ei devine singura percepție pe care o acceptă Fiului Dumnezeu, Așa i se dezvăluie amintirea tatălui său și nu mai poate fi satisfăcut decât cu propria lui realitate. Tu pe pământ nu ai noțiunea nelimitatului, căci lumea în care par să trăiești e o lume a limitelor. În lumea aceasta nu e adevărat că se poate petrece ceva fără o ordine a dificultății. Miracolul de aceea are o funcție unică și este motivat de un unic profesor care aduce legile unei alte lumi la aceasta. Miracolul e singurul lucru pe care îl poți face care transcende ordinea nefiind bazat pe diferențe, ci pe egalitatea miracolele nu se iau la întregere între ele și numărul celor pe care le poți face e nelimitat ele pot fi simultane și nenumărate nu e un lucru greu de înțeles odată cele concep posibile. Ce e mai greu de priceput e lipsa ordinii dificultății ce definește un miracol ca pe ceva ce trebuie să vină de altundeva și nu de aici. Din punctul de vedere al lumii, așa ceva este cu neputință. Poate ți-ai da seama de lipsa oricărei întreceri între gândurile tale care, deși pot fi în conflict, pot avea loc un și în număr mare. De fapt, poate ești atât de obișnuit cu asta încât nu te surprinde. În același timp însă, ești obișnuit să îți clasifici unele gânduri ca fiind mai importante, mai mari sau mai bune, mai înțelepte sau mai productive și mai valoroase decât altele. Lucrul acesta e adevărat în privința gândurilor ce trec prin mintea celor care cred că trebuie separat, căci unele sunt reflexii ale cerului în timp ce altele sunt motivate de eu care doar pare să gândească. Rezultatul e o configurație în continuă schimbare ce nu cunoaște nici liniște și nici repaus. Se schimbă neîncetat pe suprafața oglinzii minții tale pe care reflexiile cerului durează doar o clipă și se sting când le acoperă întunericul. Unde a fost lumină, întunericul o înlătură într-o clipită, iar configurațiile alternante de lumină și întuneric îți recrepede și constant prin minte. Puțina sănătate mintală ce ți-a mai rămas rezistă datorită unui sentiment de ordine stabilit de tine, dar tocmai faptul că poți face asta și poți pune un pic de ordine în haos îți arată că nu ești un eu și că trebuie să existe în tine mai mult decât un eu. Că ceul este haos și dacă a reprezentat tot ce ești, nicio ordine nu ar fi cu putință, dar deși ordinea pe care o impui minții tale limitează euul, ea te limitează și pe tine. A ordona înseamnă a judeca și a aranja prin judecată, de aceea nu e funcția ta, ci a spiritul. Sfânt. Îți va părea dificil să înveți că nu ai pe ce bază să-ți ordonezi gândurile. Spiritul Sfânt îți predă această lecție dându-ți exemple strălucite de miracole pentru a-ți arăta că modul în care ordonezi tu e greșit, dar că ți se dă unul mai bun. Miracolul oferă exact aceeași reacție la fiecare strigă de ajutor. El nu judecă strigătul, ci recunoaște pur și simplu ce e și răspunde în consecință. El nu stă să analizeze care strigăt e mai tare, mai mare sau mai important. Te întreb, poate, cum de zi se cere tocmai ție care ești încă legat de judecată să faci ceva ce nu necesită propria ta judecată? Răspunsul este foarte simplu. Puterea lui Dumnezeu nu a ta dă naștere la miracole. Miracolul însuși nu e decât martorul că ai puterea lui Dumnezeu în tine. Iată de ce miracolul îi binecuvintează în mod egal pe toți cei iau parte la el și tot de aceea la el iau parte toți. Puterea lui Dumnezeu este nelimitată și fiind întotdeauna maximală, ea oferă totul fiecărui strigă din partea oricui. Nu există o ordine a dificultății aici. Unui strigă de ajutor, i se dă ajutor. Singura judecată implicată este o împărțire în două categorie efectuată de Spiritul Sfânt, o categorie a iubirii și cealaltă strigătul după iubire. Tu nu poți efectua această împărțire în siguranță pentru că ești mult prea derutat atât să recunoști iubirea, cât și să crezi că restul nu e decât un strigăt după iubire. Ești mult prea legat de formă și nu de conținut. Ceea ce consideri tu conținut nu e deloc conținut, e doar formă și nimic altceva că Căci nu reacționezi de fapt la ce îți oferă un frate, ci doar la percepția particulară prin care ce îți oferă fratele respectiv e judecat de către eu. Eul e incapabil să înțeleagă conținutul și e total dezinteresat de el. Pentru eu, dacă forma e acceptabilă, conținutul precis este și el. Altfel va ataca forma. Dacă ți închipui că înțelegi ceva prin dinamica euului, dă-mi voie să te asiguri că nu înțelegi nicio frântură căci de la tine pornire nu l-ai putea înțelege. Studiul Eului nu este studiul minții, de fapt Eului îi place să se studieze și aprobă într totul inițiativele studenților care vor să l analizeze, aprobându-i astfel importanța. Dar ei nu studiază decât o formă cu un conținut lipsit de înțeles, căci profesorul lor nu are noimă, deși e atent să ascundă acest fapt în spatele unor cuvinte pompoase, dar lipsite de orice coerență când sunt puse cap la cap. Lucrul acesta este caracteristic pentru judecățile eului. Separat ele par coerente, dar dacă le pui cap la cap, sistemul de gândire care rezultă din reunirea lor este incoerent și complet haotic, căci forma nu este suficientă pentru înțeles, iar lipsa fundamentală de conținut face imposibil un sistem coeziv. Separarea rămâne de aceea condiția predilectă eului, căci nimeni nu poate să judece eul de unul singur. Dar unde sunt doi sau mai mulți adunați în căutarea adevărului, eul nu și mai poate apăra lipsa de conținut, însă și uniunea lor le spune că nu este adevărat. E imposibil să îți aduci aminte de Dumnezeu în secret și singur, căci amintirea lui înseamnă că nu ești singur și ești dispus să-ți amintești asta. Nu îți face gânduri pentru tine, căci niciunul dintre gândurile pe care le dețin nu este pentru tine. Dacă vrei să-ți aduci aminte de tatăl tău, lasă Spiritul Sfânt să îți ordoneze gândurile și să-ți dea doar răspunsul cu care îți răspunde el. Ca tine, toată lumea caută iubire, dar nu o cunoaște dacă nu se unește cu tine în căutarea ei. Dacă întreprindeți căutarea împreună, aduceți cu voi o lumina. Atât de puternică, încât ce vedeți capătă înțeles. Călătoria de unul singur eșuiază pentru că ai exclus tocmai ce vrea să găsească. Așa cum Dumnezeu comunică cu Spiritul Sfânt din tine, tot așa și Spiritul Sfânt îi traduce comunicările prin tine ca să le poți înțelege. Dumnezeu nu are comunicări secrete pentru că tot ce vine de la El e cât se poate de deschis și de accesibil tuturor. Dumnezeu nu are comunicări secrete pentru că tot ce vine de la El e cât se poate de deschis și de accesibil tuturor din moment ce este pentru toți. Nimic nu trăiește în secret și ce vrei să ascunzi de Spiritul Sfânt nu e nimic. Fiecare interpretare pe care o faci pe seama unui frate e lipsită de sens. Lasă Spiritul Sfânt să ți-l arate și să te înveți atât iubirea lui cât și strigătul lui după iubire. Nici mintea lui, nici a ta nu dețin mai mult de aceste două ordini de gândire. Miracolul e recunoașterea veridicității acestui lucru. Unde e iubire, fratele tău trebuie să-ți odea din cauza că iubirea este ce este, dar unde există un strigă după iubire... Trebuie să o dai din cauza că ești ce ești. Am spus mai devreme că acest curs te va învăța cum să îți amintești ce ești, redându-ți identitatea. Am învățat deja că această identitate e împărtășită. Miracolul devine mijlocul de a o împărtăși, furnizându-ți identitatea de câte ori nu e recunoscută, o vei recunoaște și Dumnezeu însuși care voiește să fie cu fiul său pe veci va binecuvânta fiecare recunoaștere a fiului său cu toată iubirea pe care o are pentru el, iar puterea întregii lui iubiri nu va lipsi din niciun miracol pe care îl oferi fiului său. Cum poate să existe atunci o ordine a dificultății între ele? Testul adevărului Lucrul esențial însă e să înveți că nu cunoști. Cunoașterea este puterea și toată puterea e a lui Dumnezeu. Tu care ai încercat să ții puterea pentru tine, ai pierdut-o. Ai puterea în continuare, dar ai pus atât de multe între ea și conștientizarea ei încât nu o poți folosi. Tot ce te-ai învățat tu ți-a făcut puterea tot mai obscură, nu cunoști nici ce, nici unde este. Tu ți-ai făcut o aparență de tărie și o paradă de putere atât de jalnice încât trebuie să-ți înșele așteptările, căci puterea nu e o tărie aparentă, iar adevărul întrece orice fel de aparență. Dar tot ce stă între tine și puterea lui Dumnezeu din tine nu e decât faptul că ai învățat ce este fals și că ai încercat să desfaci ce e adevărat. Fi dispus așadar să ți se desfacă toată această învățătură și bucură-te că nu ești legat de ea pe veci, căci te-ai învățat cum să l întemnițezi pe Fiul lui Dumnezeu, o lecție atât de inimaginabilă, încât numai celor le ar putea trece prin minte așa ceva în somnul cel mai adânc. Poate oare Dumnezeu să învețe cum să nu fie Dumnezeu? Și fiul lui căruia i-a dat toată puterea poate oare să învețe să fie neputincios? Oare ce ai putea prefera să păstrezi din ce te-ai învățat în loc de ce ai și ești? Ispășirea te învață cum să scapi pentru totdeauna de tot ce te-ai învățat în trecut, arătându-ți numai ce ești acum. Învățarea s-a realizat înainte ca efectele ei să fie manifeste. Învățarea este așadar în trecut, dar influența ei determină prezentul, acordându-i înțelesul pe care îl deține pentru tine. Ce ai învățat tu nu acorde prezentului niciun înțeles. Nimic din ce ai învățat vreodată nu îmi poate ajuta să înțelegi prezentul sau să înveți cum să desfaci trecutul. Trecutul tău este ce te a învățat singur. Desprinde-te de el. Nu încerca să înțelegi întâmplări sau lucruri sau persoane în lumina lui, pentru că întunericul în care încerci să vezi nu poate decât să facă obscur. Nu te încrede că întunericul îți va lumina înțelegerea, căci dacă o faci, contrazici lumina și crezi prin urmare că vezi întunericul. Dar întunericul nu poate fi văzut, căci nu e decât o condiție în care vederea devine cu neputință. Tu, care nu ai adus încă în lumina din tine tot întunericul pe care l-ai învățat de la tine însuți, nu poți judeca adevărul și valoarea acestui curs, dar Dumnezeu nu te-a abandonat și îți trimite de aceea încă o lecție pe care cel căruia i-a dat-o a, dat a învățat-o deja pentru fiecare copil al luminii. Această lecție strălucește de slava lui Dumnezeu că cineastă puterea sa pe care el o împărtășește atât de bucuros cu fiul său. Învață ce este fericirea sa care e a ta, dar pentru a realiza acest lucru toate lecțiile tale sumbre trebuie aduse de bunăvoie la adevăr și depuse voios, de mâini deschise să primească, nu strânse ca să ia. Fiecare lecție sumbră pe care o aduci celui ce te învață lumina, el o va accepta de la tine pentru că nu o vrei și o va schimba bucuros cu lecția luminoasă pe care el a învățat-o pentru tine. Să nu crezi niciodată că lecțiile pe care le înveți separat de el au vrut înțeles. Ai un test ca Dumnezeu de sigur cu ajutorul căruia să recunoști dacă e adevărat ce ai învățat. Dacă ești complet lipsit de orice frică și dacă toți cei pe care îi întâlnești sau la care te gândești se bucură de pacea ta desăvârșită, atunci poți fi sigur că ai învățat lecția lui Dumnezeu și nu a ta. Dacă nu sunt adevărate toate aceste lucruri, înseamnă că există în mintea ta lecții sumbre care îți dăuneasă, constituind o piedică atât pentru tine, cât și pentru toți din jurul tău. Absența păcii desăvârșite nu înseamnă decât un lucru. Crezi că nu îi voiești fiului lui Dumnezeu, ci îi voiește tatăl său. Fiecare lecție umbră predă asta, într-o formă sau alta, și fiecare lecție luminoasă cu care Spiritul Sfânt le va înlocui pe cele sumbre pe care nu le accepti, te învață că voiești cu Tatăl și cu Fiul Său. Să nu te preocupe felul în care poți să înveți o lecție complet diferită de tot ce ai învățat tu însuți. Cum ai putea să știi așa ceva? Rolul tău e foarte simplu. Trebuie doar să recunoști că nu vrei nimic din ce ai învățat. Cere să-ți se predea și nu-ți folosi experiențele să confirmi ce ai învățat. Când se întâmplă ca un lucru să-ți amenințe sau să îți tulbure pacea în orice fel, spuneți: Nu știu ce înseamnă nimic, inclusiv acest lucru, de aceea nu știu cum să reacționez la el. Nu-mi voi folosi propria învățătură din trecut ca lumină care să mă îndrume acum. În urma acestui refuz de a încerca să te învezi singur ce nu știi, îți va vorbi călăuza pe care ți-a dat-o Dumnezeu. El își va ocupa locul cuvenit în conștiința ta în clipa în care o abandonezi și o oferi lui. Tu nu îți poți fi propria călăuză în săvârșirea miracolelor, căci tocmai tu le-ai făcut necesare. Și pentru că ai făcut-o, ți s-au furnizat mijloacele pe care te poți baza pentru săvârșirea miracolelor. Fiul lui Dumnezeu nu poate născocine voi pe care tatălui să nu le satisfacă, dacă recurge la el chiar și câtuși de puțin. Dar nu și poate sili fiul să recurgă la el dacă e să rămână el însuși. E imposibil ca Dumnezeu să-și piardă identitatea, căci -și dacă și ar pierde-o, ți pierde-o și tu pe a ta. Și fiind a ta, el nu se poate schimba. Căci identitatea ta e imuabilă. Miracolul îi recunoaște imuabilitatea văzându-i fiul cum a fost mereu și nu cum ar vrea să se facă el. Miracolul aduce efectele pe care le poate aduce numai nevinovăția, stabilind astfel că nevinovăția trebuie să fie. Cum poți să stabilești nevinovăția tocmai tu, care ești atât de legat de vinovăție și de angajat să rămâi astfel? Așa ceva e imposibil. Fi sigur însă că ești dispus să recunoști că este imposibil, călăuzirea Spiritului Sfânt e limitată doar din cauza credinței tale că poți dirija o mică parte a vieții tale sau că te poți confrunta cu anumite aspecte ale ei de unul singur. În felul acesta, vrei să îl faci să pară inconstant și să folosești această inconstanță închipuită ca o scuză pentru a-i refuza accesul la anumite lecții sumbre. Și limitând astfel călăuzirea pe care vrei să o accepti, nu poți conta pe miracole ca răspuns la toate problemele tale. Crezi că Spiritul Sfânt îți refuză tocmai ce ar vrea să dai? Nu ai probleme pe care să nu ți le poate rezolva oferindu-ți un miracol. Miracolele sunt pentru tine și toate fricile, durerile sau încercările pe care le ai au fost desfăcute. Odată ce le-a acceptat în locul tău și a recunoscut că nu au fost nici când, el le-a adus pe toate la lumină. Nu există lecții sumbre pe care el să nu ți le fi lumina deja. Lecțiile pe care ți le predai singur, el ți le-a corectat deja. Ele nu există în mintea lui, căci pe el nu îl leagă trecutul și de aceea nici pe tine nu te leagă. El nu vede timpul cum îl vezi tu și fie ce miracol pe care ți-l oferă corectează modul în care folosești tu timpul și îl face al său. Cel ce te-a eliberat de trecut, vrea să te învețe că ai scăpat de acesta. Nu vrea decât să accepți realizările lui ca ale tale pentru că le-a realizat pentru tine. Și pentru că le-a realizat el, sunt ale tale. El te-a eliberat de ce ai făurit. Poți să-l negi, dar nu îl poți chema în zadar. El își dă întotdeauna darurile în locul alor tale. Vrea să își stabilească învățătura luminoasă atât de ferm în mintea ta, încât nicio sumbră lecție de vinovăție să nu poată sta în ce a sfințit el cu prezența lui. Mulțumește lui Dumnezeu că el e acolo și că lucrează prin tine. Și toate lucrările lui sunt ale tale. La fiecare miracol pe care îl lasă să-l facă prin tine, el îți oferă un miracol. Fiul lui Dumnezeu va fi întotdeauna indivizibil. Așa cum suntem reuniți în Dumnezeu, tot așa învățăm reuniți în El. Profesorul lui Dumnezeu se aseamănă la fel de mult cu creatorul său ca fiul său și profesorul său. Dumnezeu proclamă unitatea sa și a fiului său. ascultă în tăcere și nu îți ridica vocea împotriva lui, căci el predă miracolul unității și în fața lecției lui diviziunea dispare. Predă ca el aici și îți vei aduce aminte că ai creat ca tatăl tău întotdeauna. Miracolul creației nu a încetat când. purtând asupra lui marca sfântă a nemuririi. Asta e voia lui Dumnezeu pentru toată creația și toată creația voiește la oaltă asta. Cei care țin minte mereu că nu cunosc nimic și care au devenit dispus să învețe totul vor învăța, dar de câte ori se vor încrede în ei înșiși nu vor învăța. Și-au distrus motivația de a învăța crezând că cunosc deja. Să nu crezi că înțelegi ceva până nu treci testul păcii săvârșită căci pacea și înțelegerea merg mână în mână și nu pot fi găsite separat. Una o aduce cu ea pe cealaltă, căci e legea lui Dumnezeu ca ele să nu existe separat. Ele sunt cauză și efect una față de cealaltă, așa că acolo unde lipsește una nu poate fi nici cealaltă. Numai cei ce recunosc că nu pot cunoaște decât dacă îi însoțesc efectele înțelegerii pot învăța cu adevărat. Pentru asta tot ce vor trebuie să fie pace și nimic altceva. De câte ori crezi că cunoști, te va părăsi pacea pentru că ai abandonat profesorul păcii. De câte ori îți dai seama pe deplin că nu cunoști, pacea se va întoarce, căci îl vei invita pe el să se întoarcă abandonând euul în favoarea lui. Nu apela la eu pentru nimic. Iată singurul lucru pe care trebuie să-l faci. Spiritul sfânt va umple de la sine fiecare minte care îi face loc în acest fel. Dacă vrei pace, trebuie să abandonezi profesorul atacului. Profesorul păcii nu te va abandona nici când. Poți să-l părăsești, dar el nu te va părăsi nici când la rândul lui, căși credința lui în tine e tocmai înțelegerea lui. E tot atât de fermă cum e credința lui în creatorul lui. El știind că această credință în creatorul lui trebuie să cuprindă credința în creația lui. Tocmai în această consecvență stă sfințenia lui pe care nu o poate abandona, căci nu e voia lui să o facă. Cu desăvârșirea ta mereu în priviri, el le oferă darul păcii tuturor celor care percep nevoia de pace și vor să o aibă. Fă loc păcii și ea va veni, căci înțelegerea e în tine și din ea trebuie să vină pacea. Puterea lui Dumnezeu, din care se nasc amândouă, ia ta cu aceeași certitudine cu care ia lui. Crezi că nu îl cunoști din simplu motiv că de unul singur îți e cu neputință să l cunoști. Vezi însă lucrările colosale pe care le va face prin tine și te vei convinge negreșit că le-ai făcut prin el. E cu neputință să negi sursa unor efecte atât de puternice încât nu poți ține de persoana ta. fă loc și te vei vedea atât de plin de putere încât nimic nu-ți va birui pacea. Și acesta va fi testul prin care recunoști că ai înțeles.